A kívánok! A zen és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétről egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit és elhozza magával, megmutatja azokat a zenéket is, melyek pályája vagy élete szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk Mesterházi Balázs, aki egyszerre... Költő és író. és mielőtt elkezdjük fel a beszélgetést, hallgassuk is meg az első zenét, amelyet választott, utána pedig kivételesen azzal is fogjuk kezdeni, hogy milyen kötődése van ehhez a dalhoz. Kezdésként tehát eminent szól a The Way I Am című szám. Drake, in this bag of this weed it gives me the shit needed to be the most meanest mc on this on this earth and since birth i've been cursed with this curse to just curse and just blurt this berserk and bizarre shit that works and it sells and it helps in itself to relieve all this tension and these sentences getting this stress that's been eating me recently off of this chest and i rest again peacefully, peacefully. But at least have the decency in you to leave me alone when you freak, see me out in the streets. When I'm eating or feeding my daughter, to not come and speak to me. I don't know you and no, I don't owe you a motherfucking thing. I'm not Mr. Instinct. I'm not what your friends think. I'm not Mr. Friendly. I can be a prick if you tip me. My tank is on empty. No patience is in me, and if you offend me, I'm lifting you ten feet in the air. I don't care. Who You a lawyer? File you a lawsuit? I smile in the courtroom and buy you a wardrobe. I'm tired of, of, of all you. I don't mean to be mean, but that's all I can be. It's just me, and I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam 'cause I am. You say I am If I wasn't, then why would I say I am In the paper, the news, every day I am <laughs> I don't know, it's just the way I am Sometimes I just feel like my father I hate to be bothered With all of this nonsense It's constant And oh, it's just lyrical content The song Guilty be conscious Has gotten such rotten responses And all of this controversy circles me And it seems like the media immediately Points a finger at me So I point one back at But not the index of pinky or the ring or the thumb It's the one you put up when you don't give a fuck When you won't just put up with the bullshit they pull, Cause they fall the shit too When a dude's getting bullied and shoots up your school And they blame it on Maryland And the heroin, where were the parents at? And look where it's at, middle America Now it's a tragedy, now it's so sad to see An upper class city having this happen. Then attack the M&M cause I rap this way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 I don't know, it's just the way I am I'm so sick and tired of being admired That I wish that I would just die Or get fired and drop from my label Let's stop with the fables I'm not gonna be able to top all my name is my name And holding to some poppy sensation That caught me rotation at rock and roll stations And I just do not got the patience, got the patience deal with these cocky Caucasians who think I'm some wigger who just tries to be black cause I talk with an accent and grab on my ball so they always keep asking the same fucking questions what school did I go to what hood I grew up in and why The why who what when and where and the how till I'm grabbing my hair and I'm tearing it out cause they're driving me crazy I can't take it I'm racing I'm pacing I stand and I sit and I'm thankful for every fan that I get but I can't take a shit in the back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 nemtöss szólt a VIM, Ezzel kezdődött a belső közlés mai adása, amelynek vendége Mesterházi Zibalásh Író költő, ő választotta ezt a dalt, és köszöntünk itt a stúdióba, köszönjük hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. És nem véletlen hogy rögtön ezzel indítunk, és ez a mostani dal, ez a dal lesz a mai adásunk kájhája. Ez első megálló ha már ez volt a dal címe, mert nagyon fontos hogy mit jelent neked ez a dal, de azt is kérdezhessek nem hogy kit jelent neked ez a dal, már persze túl Eminem. Az eminens válaszon. Igen, hát ö, ö, megtisztelő felkérésed is nyilván a nyelvnek szólt, és azt hiszem, hogy kevés jobb beugró lehetne, mint, mint eminem. Ö, nem tudom, tudják-e a hallgatók, de én egy napon, legalábbis ha létezik ilyen ma Magyarországon, hogy ki mondta meg, hogy te költő vagy, azon túl, hogy iskolában az ember verseket ír, én egy levelet találtam a postaládámba, el se hittem, hogy nem szórakozik velem valaki Tandori Dezsőtől. És mi elkezdtünk levelezni Tandorival, aki itt az első kötetem uh, hát megfogott, és, és, és igen jó véleménnyel volt róla. Na, róla derült ki, hogy uh, nagy emmi nem rajongó. Uh -huh. És mi hosszasabban leveleztünk, arra is felhívta a figyelmemet, e, nagyon szerényen, hogy nézzem azért meg az ő 1976-ban megjelent mennyezet és padló című e, opuszát. Hát megnéztem, láttam csomó mindent benne, az egyik az, hogy ahhoz kb. ekkora nyelv zseni kellett, mint a tandori, erős angol iskolázottsággal is e, ezt muszáj hozzátenni, hogy azt a fajta rimszerkezetet, Ugye itt nem egyszerűen arról van szó, hogy Emi nem megújította a repnek a műfaját, hanem a, azt a képviseleti a műfajt, ami, ami mindig az emberek fejében van, dühvel, káromkodással. Hát akár az amerikai társul. feketék emancipatorikus lendületével. Igen, tehát ugye láttuk azt a pontot, hogy ki kellett mondani egy idő után, hogy a világ legjobb repere fehér. Igen. Legjobb golfozója meg, akkor év fekete volt, a pedig van. nem akartak háborúzni. Így Bocsánat, van. hogy egy 20 évvel az előtti viccet így de. Igen, és, maradjon is így. És, és, és így van, maradjon is így. Azokat a nyelvi konstrukciókat, amelyek a konszonanciák, a egy egymás rendezése, amikor a, a hangalak és a jelentés, amelyek ugye önkényesek amúgy a nyelvben, tehát a, miért úgy mondjuk, hogy felmosórony, miért nem más, hogy mondjuk ezeket az önkényességeket felülírva a hangalak is teremtette a jelentést ezt egyébként én nem nagyon láttam másnál na, így kezdődött az én nem történetem tanulmányt is írtál róla é 20 évvel az IJAS az alfabet színű tanulmányodat amiben nemet elemzett gőte felől ez kérem szépen dekonstrukció én csak öltem az ABC-t, mondja, mondja ugye a detroiti mester. Nagyjából ugyanezt mondja polderman is, tehát hogy a jelölő, a betű, a szó, az nem áll valamiféle szerves viszonyban a jelölt el. Tehát a jelentéssel, hát én ezt taglalgatom ott, hogy azért ez, ez a populáris kultúrában is átszivárgott. Na, hozzá kell tennem, hogy Tandori mellett nekem szintén a pafigura volt Kulcsár Szabó Ernő, uh -huh. pontosabban, hála jó Istennek, most is az, ő vevő volt rá, és más jelentkező egyébként nem volt, hogy az egyik fél évben én tartsam a populáris kultúra tanegységet az zelte btk kultúra- és irodalomtudományi szakán. Mondjuk Szegedi Massák Mihály jó professzorom akkor még élt, és na, ott azért a, a megszokott rendőeltérően bekért azért egy fél éves óravázlatot, hogy ez hogy lesz. Farkas ott kell idéznem, aki egyszer azt mondta, hogy egyébként kedvesen Szegedi a mely professzor, hogy az utolsó ember, aki távbeszélőnek hívja a telefont. Magyarországon valószínűleg Szegedi Masszák Mihály, úgyhogy... Így van, Igen. Ö, ugye nála azt is megtanultuk, hogy nem tud annyit olvasni, annyi ember együtt sem, mint ő maga, de, de ő is azt mondta, hogy jó, oké, ezt érti. Ráadásul ő Bloomingtonban tanított minden második fél évben, és minden ö, ö, páros fél évben ö, ő volt itthon, minden páratlanban ernő. És egy Bloomingtoni professzor ment be azzal egy reggel egyébként az angol órájára, hogy valószínűleg Shakespeare óta senkire nem volt akkor a hatással az angol nyelvre, mint mi nem és gondolom a kettő történt összeéretett Mihálynál is, mert, mert végül is akkor zöldutat kaptam. Hát így. Még innen... tandorivalról majd akarlak kérdezni, de most a következő dal következik San Sebastian címmel Váci és a kvartett előadásában. Megtarthad, különösképpen azt a képes napot. Amin egy zongorista van, és szanszebasztia Csupa fény, amit a búcsúzik a tél Hátoldalán, remegő kézírással írták az át Ez az a hely, jól végbe ment, s a hely jól vége van Ez a hely gyönyörös szomb Ester és a kvártet zenélet, Mesterházi Balázs íróköltő mutatta nekünk ezt a zenét, aki a belső közlés mai vendége, és mondtad, hogy egy mondatot szeretnél mondani erről a dalról már most. Igen, tehát az, azon túl, hogy ej, micsoda a hang ez, hát Eszter maga a Díjas dalszövegíró, úgyhogy bármennyire is éles váltásnak tűnt, a nyelvnél maradtunk. Uh -huh. Igen, igen, igen, maradunk ezen a nyomadalon, és még a tandorival való levélbarátságodra visszatér, vagy utána még kapcsolatban is maradhatok, és leveleztetek, ugye? Továbbiakban is, sőt, neked ez az első köteted egy ilyen 2.0-as verzióban egyfajta gyászmunka is lett tandori emlékének, ez, ez egy ilyen így, fontos így, kapcsolat. Így van, mi, mi elkezdtünk levelezni és én soha nem találkoztam vele élőben. Uh -huh. Viszont volt egy pont, amikor, amikor a szakmaiságon az már bőven túlmutatott, hogy elpanaszolta nekem, hogy bármit is olvastunk korábban az ő nagy párizsi-londoni sétáiról. Ő, ő neki fáj lába, nincsen jól, nem jár már. És volt egy jó pár év, amikor én viszont sokat jártam. És én gyalogoltam helyette, és úgy csináltuk, hogy fényképeztem, uh -huh. és ami tetszett, vagy úgy véltem, hogy tandorihoz kapcsolatú, vagy neki tetszene, akkor még filmre fényképeztünk, megedzem. Azt egyszerűen előívattam, és felpostáztam neki. És így kialakult egy ilyen, hát lényegében azért az ütemet ő nyilván nyilván, uh -huh. de kialakult egy ilyen folyamatos, több éven tartó levélbarátság, ami, ami azon túl, hogy, hogy szakmában nekem fontos visszajelzés volt, azon túl emberileg marhára jó esett. Én egyszer szeretnék egy kiállítást látni, akár ezekből a képekből, ezekkel a szövegekkel, de most meg az ütemet a műsoridő diktálj, úgyhogy rátérnék életrajzodra. Siofokon születtél, és a balatoni emberek azon tapasztalataim szerint kisebb táborába tartozol, akinek fontos a víz, és szeret is úszni, sőt, tud is. Én ismerek elég sok balatonit, aki nem tud úszni. Ezt most hagyjuk. Ne neked mit jelent a balaton, mit jelentett akkor, és mit jelent most, illetve a víz, mint közeg, az, az oh. mit jelent? Hát van, van nagyon költői válaszom. Egy költőtől? Igen, tehát, tehát én februári vagyok, és én már azon a nyáron, amikor, amikor alig mondtam fél éves engem, édesanyám már megtanított úszni. Uh -huh. Tehát nem a, nem a babaúszás, hanem egy ilyen kezdetleges merlúszást képzeljenek el a tisztelt hallgatók. És... És a hallgatók nem látják, de én egy betegség miatt egy néhány éve kerekesszékbe kényszerültem. Úgyhogy a költői válaszom János az, hogy én előbb tudtam úszni, mint járni. Uh -huh. Járni már nem tudok, de úszni még igen. Ráadásul jól úszom. És a kérdés, hogy mit jelentett a balaton? Hát nekem minden. Tehát én, én ott ünnepeltem, ha, ha sikerült valami, ott gondolkodtam világéletembe. Tehát nekem április, az már balatoni szezon, Ö, október végén még úszom. Ö, Én csak arra gondolok, hogy mindenki oda vágyik gyerekkorába, hogy menjünk van. a Balatonra, de viszont valaki meg ott nő föl, akkor ez a, vágy, ez a Simon Weil hogy meg kell tanulni vágyakozni azután, így ami van. a miénk, Pontosan. Akkor. A boldogságnak egyébként ez a Simon Weil mondás az egyik titka. Meg kell tanulni azután vágyakozni, ami a miénk. Én ezt egyébként édesanyámtól láttam, Ö, hozzáteszem, teljesen aláírom, amit mondtál, nem, hogy ismerek én is olyan siófokit, aki nem tud úszni, vagy négy-öt éve nem volt a Balatomba, effektíve több olyan siófokat ismerek, aki négy-öt éve nem volt a Balatomba, mint amennyi volt. Na most ne fokozzuk tovább de, az adást ezzel a... de ez egy mondom, érdekes dolog. Mondom, ö, ö, ö, nyilván tengerre, ha nem megy az ember is, odna lehet tudni, hogy ki helyi, hogy háttal ül a tengernek a kávézóban. Igen, mert neki az nem egy olyan... Így van. Én, én, a, vízben, én a vízben szoktam egyébként írni, fejben, uh -huh én a vízben szoktam gondolkodni. Ö, nagyon jól föl lehet építeni az embernek magát. És mondom, hát én... A ritmushoz én, nagyon sokat tud van. hozzáadni, gondolom. És, és ö, ö, bármelyik úszást ember, és úszik az ember effektíve a gondolatokhoz alkalmazkodik a ritmus, aztán a ritmus kezdi rendezni a gondolatokat, tehát oda visszahat a kettő egymásra. Általában bemegy egy zűrös ember, mondjuk, ha baj van, én és kijön egy rendezett elmélyű figura. Én eleve is így vagyok ezzel. És most megkérlek, hogy akkor ússzunk rá a felolvasásra. Jó, és említetted az állapotodat, vagy Te magad mondhatod, hogy betegség, ami a szövegből is majd ki fog derülni a kedves hallgatóknak, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést, de most egy új szövegedből, nagyobb lélegzetű szövegedből fogunk hallani egy részletet. Igen, egy nagy regényen dolgozom, a címe Fennjárók, és ez pedig most egy... Már kész részlet. Merevséggel járó görcsös roham. Ezt csinálja a sebes gerincvelő. Minden nagyobb mozdulatnál felállás, karnyújtás, törzsfordítás fogmosás ha Mintha meztelen lenne az agyad, és valaki bottal piszkálná. Csiga ez, ami nem tud hova visszarándulni. Másodlagos gerincvelői reflex. Nem akarom tudni, hogy milyen az elsődleges. A mozgás életjelenség, mely számos szerkezeti és működésbeli feltételrendszer együttes megléte esetén jön létre, tankönyvtár. Kiegészítem, a mozgás megszűnése is élet jelenség. A szememet lebénult állapotban is tudom mozgatni, de mindig csak a plaforra nézek. Anyukámra nem akarok, jobb így mindkettőnknek. Megfeszülök, mint a felhúzott így, a lábam mereven előre vág, vigyázni kell, hogy ne legyen előttem bútor, mert beszorul alá, emelő róderőkar, a nehéz a bútor nem felemeli, hanem eltöri. A beálló merevséggel együtt lebénulok, mintha idióta óriás kapott volna a markába, citromfacsarás, fájni csak kicsit fáj, tízegy néhány másodperc. Egyszerre kellett volna mérni, pontosan. Nem jutott eszünkbe. Amikor kimegy belőlem, meg lehet mozdulni, fel lehet állni, rövid időn belül nem jön kétszer. Felkészültem arra is, hogy így, így kell leélni az életemet. Éleszek az ember, aki mindig kétszer áll fel. Naponta 40-50 alkalom. Ezt sem számoltuk meg, az action a legfurcsább az az egészben, hogy ez a görcs, ez a merevséggel bénulással járó roham naponta több tucatszor porigromból, de állítólag pedig nagyon megkérdeztük károkat nem okoz. A doki kellemetlenségnek nevezte anyát. Egész életemben azt éreztem, mint a közelítene valami. Mindegy volt, hogy mi, sőt mint a pont az lett volna a lényege, hogy ismeretlen, meghatározhatatlan, hogy nem beszélek róla, nem csak azért, mert nem tudok, hanem nem is kell róla beszélni. Egyszerűen benne ülök, állok, ebben gázolok, ez vesz körül. Nem tudom, minek a bekövetkezésére való várakozás, pókhálószerű izgalma. Ez a sejtelem volt az események közötti hézagokat kitöltő, de nem is jó mondom, sokkal inkább az eseményeknek maguknak tömeges sújt valóságot adó, titkos hozzávaló. Életem Higgs bozonja. Ígérvény volt, valami különleges és igazán jelentős megtörténésének az ígérete. Megérkezés, végpont, értelem, feltett láb, könnyet kacai, hűvös csevej, nem tudom. Ez volt a flow, nyitva volt az élet minden irányba. Lehetőség rengeteg, bizonytalanság drog. Ma, ha egyetlen dolgot kérhetnék visszára menőleg, akkor azt kérném, hogy valaki mondja meg, a nagyon fiatal nekem, én pedig higgyem is el, hogy ez a valamire való várakozás maga a valami, hogy ez a minden nincsen ezen kívül más, nem lesz majd később, nem lesz ennél több, nem is lehet. Ez a vibráló, mozgalmas feszültség van csak. Ez a legjobb a mindenben, és ha ez elmúlik, az ember már inkább közelebb van a meghaláshoz, mint sem. Nálam pillanatok alatt történt. Belezuhantam saját öregségembe. Az ismeretlenre való várakozás ügyében nem pont erre gondoltam. Milyen lehet vajon középkorú felnőtt férfinak lenni? Ked van. Az a kedd. A, a havi infúzió kedje. Infúzió előtt kötelező vizsgálat. Mindjárt kiderül megint, hogy mennyire beteg vagyok. Tíz perc az egész, de mire végzünk, már újra tudni fogom, hol a helyem, hogy milyen csacskaság volt tegnap az a kocintás és az a csók neked nem jár, nem vagy rá alkalmas, buta szerszám, mit képzeltél. szemtelenül szakszerűen fogják elmondani, hogy nincs kiárat, alig marad valami a fényből. A patszélére ülök, ahogy szoktam. A szélek el, pár percenként felállok, hogy az ideg ne el, hogy folyamatban legyen a tanulás, tréning, hogy ne akkor derüljön ki, hogy, mit, hogy ma mit nem tudok, hogy ma milyen a mutatvány, amikor engem pont behívnak. Amikor éles riasztás van. A széle kell, mertelekkel kapaszkodnom. <kül> És most lapozok. Ha felállok, még dőlök, legalább az egyik oldalra a fal a fal legyen, ne idegeneket fogdozzak már. Mellettem barról üres hely, aztán egy hatvan körüli férfi, melós, úgyhogy nem kizárt, hogy ötvenes. Barna cserzett bőrű, az a fajta, akinek az arca akkor is kormosnak tűnik, ha frissen borot vált. A mellette ülőnek meséli, semmi suttogás, normális hangon, mintha csak a tegnapi meccsről beszélne, hogy az asszony hogy összegezte neki nem régen, hogy egy darabig nem csókolóznak, nem csókolózhattak. Folt van tüdején, és hogy tuberkulózis is, azért nem. Aztán az egyik vizsgát után jön haza, érted, az éva megáll az előtérben, csak állott. Hát miért nem jössz bejjebb? Tudod én a konyhában voltam, éppen főztem, érted, jól főzök, de nem mozdul, oda megyek hozzá én, kérdezem, mi van? Erre azt mondja, áttét, és csak mered rám, majdnem sír. A szájáról olvasom le, annyira halkan mondja, már csókolózhatunk. Hallom, nem lehet. Hallom, mert nem lehet hal nem hallani. Megfordul a szívemben a világ. Minden egyedül van teát teteje. Mególj!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 said woman, take it slow and work yourself up fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow and we'll come together fine. All we need is just a little Now I wait, dear Sometimes I get so tense But I can't speed up the time but you know, love, there's one more thing to consider Said woman, take it slow Things will be just fine You gotta take the time because the lights are shining bright You and I've got what it takes to make it We won't fake it oh, I'll never break it Cause I can't take A Gunz and Roses Pations című dala szólt, Mesterházi Balázs íróval folytatjuk a beszélgetést, aki ezt a zenét is hozta, a mikrofonát továbbra is a műsorvezetőt Szegő János hajnak. és beszéljünk egy kicsit az előbb hallott részletről, egy radikálisan személyes önéletrajzi prózát hoztál. Élettörténet, melyben betegségtörténet és korrajz, de közben korrajz is. Én egy nagyobb részletet olvashattam már ebből a szövegből, és két ellentétes vektorú kérdésem lenne, hol vannak ebbe az esetbe az elbeszélés nehézségei, illetve miképpen tud segíteni az írás. Azért is kérdezem ezt, mert egy tíz évnyi hallgatás és nem írás után, mintha ez a betegség, vagy állapot lobbantott volna benned valamit be, és tértél volna vissza az íróasztalhoz. Hát a, a legfőbb nehézsége az írásnak, az, azért az, hogy hogy mondjam, tehát ne dobja ki az ember a duászként, az asztal közepére a betegségét. Nyilván mindenkinek más a baja, és akkor egy ilyen tromfirodalom lenne belőle, hogy na, én akkor még überelem a tiédet uh -huh. is, és akkor a ah, én. Ej, de jó vagyok egy... Szukkontra fedel. Így van, de jó, de jó vagyok. Nem baj, nekem én két lából járok, de egy hónapon van hátra, akkor ő betegebb? Nem. Én szerintem az igazán fontos az az, hogy nem feltétlenül, sőt, legtöbbször nem tehetünk arról, hogy mi történik velünk. Azt, hogy a testünkkel mi történik, mi van bekódolva, pláne nem tehetünk róla. Azról viszont nagyon-nagyon tehetünk, hogy, hogy mit kezdünk vele. Hogy... Mi ezt kezdünk azzal, amit életnek hívunk. Én nem tudom szebben mondani, meg nem tudom kevésbé patetikusan, szerelmes vagyok az életbe. És nincs az a betegség, és nincs az a tényező, és nincs az a semmi, ami ezt elvehetné tőlem. A feladat szerintem egy ilyen műben sem más, mint hogy a nyelv legyen munkában, és ez a munka azt hozza ki, amit mindenki úgy tud magának újraalkotni a saját problémáihoz képest. Nincsen kicsi vagy nagy probléma, én úgy vélem, hanem mindenkinek a magái a nagy probléma, ez így is van jól valószínűleg, hogy abban, abban amikor az illető személyesen elesik, hogyan lehet és kell személyesen felállni. A Gesztenye Plac című novella regényed jutott az eszembe, hogy abban is olyan érzéki módon tudod megragadni és leírni azt az atmoszférát és milliót, amiben neked a gimnáziumi életet hogy mintha az egész emlékezésedben nagyon fontos szerepet játszanának azok a bizonyos érzéki benyomások, az élet apró szegmensei. Hát mert az élet csodálatos. Hát erre, erre figyel az ember, ha e én erre figyelek legalábbis, ez ragad meg. Hát az élet az annyira fantasztikusan gazdag, hogy ö, nyilván, ha az ember ezt meg tudja írni, más, más módon alkotja újra, vagy más módon teljesíti ki magát a, a, az alkotás terén. De hát ez egy fantasztikus dolog. Én, én nekem ez van, és ha a, a, azt a kérdést én is föltettem magamnak, és nem tudom megválaszolni a te második kérdésre, uh -huh. hogy én írtam e volna még valaha, hogyha ez a betegség nincs. Nem tudom. Nem tudom, nincsenek alternatív valóságok ezt. Ha lennének, akkor én Rómába sétálnék két lábon. Az lenne az én egyik alternatív valóságom. De Szoktál nem... ilyeneket álmodni? Én, én 2008 óta küzdök ezzel a betegséggel, 16 éve. Még nem álmodtam azt, hogy ne lennék egészsége. Tehát uh -huh. én még nem álmodtam magamat betegnek. Uh -huh. Tehát mindig? Mindig. Ez, ez, ez valószínűleg az, ahogy én a Szélem-Barzson 2.0-át se tudtam más befejezni, mint ugye a kötet azzal sorra zárul, hogy hozzá vagyok nőve ez a fényhez. Köszönöm, hogy erre a kérdésemről is válaszoltam. Most jókor is jön talán a Kispár és a Borz földtörténet című dala, és utána folytatjuk a beszélgetés Mesterhezi balázsal. és újban a földön az égben, az alól. Mentek sokan keresni, mondta dél kileszni háború ki itt húzgal. Whoa, vidódasz. A Borz zené után folytatjuk a beszélgetést a mai belső közlésben, mesterházi balás költővel íróval. Az elmúlt percekben az Epikáról beszélgettünk, az költőként, kezdett is vagy tanulmányköteted is jelent meg, mint az irodalom határsávjait térképeznéd fel, és kötnéd össze, hisz írtál novella regényt dolgozó prózaverseken, publikáltam már verses regényt is, tehát ezeket a különböző regisztereket valahogyan így össze-összefésülöd, vagy össze, vagy éppen széttartod egy kicsit, azt érzem. Igen, ez, ez nyilván határfeszegetés. Mondok, érdekes, de lehet, hogy sokan magukra veszik, és akkor elnézést, udvariatlan választ, hogy nekem törökendre professzor úr mondta, hogy azt a szöveget kell megírni, amit csak te írhatsz, meg senki más, a saját nyelvet. És én azt látom, hogy a Magyar, sőt nem, bármelyik irodalom esetében, a irodalom esetében sokszor ez nem így van. Sokszor jártösvényeken, kitaposottakon, uh -huh. viszonylag színvonalas írások, de semmi különleges. Tehát az a jó minőségük közép. Uh -huh. És Törökendre azt mondta, hogy ezt nem szabad. Az orosz vallásbölcselet és irodalom egyik legnagyobb így mestere van, volt Örökkendre. Bocsánat, csak ha valakinek... Több éven keresztül Igen. hallgattuk az óráit. Pénteken volt délután. Azt mondta, hogy azért akkor tartja, mert már csak az megy el akkor, aki tényleg kíváncsi rá. És tőle ezt a tanácsot útravalót kaptam. És ez a feszegetés ilyen szempontból nekem ö, ö, annyiból is fontos, hogy hogy ö, ö, így lehet, vagy én itt találom meg ezeken a peremterületeken az én saját nyelvemet, hát most mondjam úgy, hogy szélen balzsam. Igen, gyakorlatilag már megválaszolta a bibliográfiát. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem a szélen focizni. Igen, az a legizgalmas, hogy úgy tűnik, hogy már kint van a játékos, de még így, éppen a vonalon belül van. Igen. És a török Endre sokszor a péntek délután láttam magammal, ahogyan Fölidézed az akkori hangulatát a bölcsészkarnak. Nyilatkoztam, hogy török Endre professzor a a Jamán Kaya című darát nem szerethette ellentétben mai vendégünkkel, úgyhogy ez az ikonikus szám következik az utolsó beszélgető blokkerőd a belső közlés mai adásába. Baldosa, la revoltosa y tan perdida, me llaman calle, calle de noche, calle de día, me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad, me llaman calle y me subo a tu coche, me llaman calle de alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calla abajo voy cae arriba no me rebajo ni por la vida me llaman calle y ese mi orgullo yo sé que un día llegará yo sé que un día vendrá mi suerte un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno pa toda la vida y sin pagar mi corazón no es alquilar me llaman calle me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, Me llaman Calle Calle más Calle Me llaman Calletla sin futuro Me llaman Calle la sin salida Me llaman Calle Calle más Calle La que mujeres de la vida Suben pa' abajo, bajan para arriba Como maquinita por la gran ciudad Me llaman Calle Me llaman Calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman siempre ya cualquier hora Me llaman guapa, siempre a deshora Me llaman puta, también princesa Me llaman calle, es mi nobleza Me llaman calle, calle sufrida Calle perdida de tanto amar Me llaman calle, me llaman La tristeza de tanto amar de la me llaman calle me llaman calle calle sufrida calle tristeza de tanto amar me llaman calle Me llaman calle, calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida. A belső közlés mai adásának végéhez közeledünk a Manu Chao dala után, Mesterházi balás hozta ezt a zenét is, akár csak a többit, és még hátra van egy nem is akármilyen Tom Waits dal. De most beszélgessünk a zenékről, nagyon izgalmas ez a zenei válogatásod, kérlek avass be minket a választásod részleteiben, miért ezeket hoztad, a szöveg mindenhol meghatározó, de még micsoda? Én, én azt gondolom, és, és ezt láttam egész életemben, hogy, hogy nincsen egyfajta jó zene. Uh -huh. tehát, tehát mindenből van rossz és jó. Én igyekeztem olyanokat hozni, amelyeket A. tartok, B. valami módon tényleg meghatározó volt a, az életemben. Ugye a Guns N' Roses számnál rögtön lehetett így, így kezdődik egyébként a Gesztinye Plac is, de a mostani regényben is az első részben. Ez a, ez a néhány fiú, akik 14 évesen elkerülnek egy kollégiumba, hát pont öten vannak, ugye, mint, mint a, a Anna is. Tényleg sok, sokat, sokat tanakottunk ott öten a kollégiumi szobában, hogy melyikünk melyik lehet. Uh -huh. Váci Eszter számot azért is hoztam, mert Ö, gyönkön, gyönkön egyébként nagyon hamar jött nekünk a a jazz egy, egy ott... Te egy különleges gimnáziumban jártál, nem így, volt, tudunk beszélni, gyönk egy kis 2000 lélekfő és talán városi igen. rangú település torna megyébe, aminek egy különleges német nyelvű gimnázium lett, és te oda az így egy van. a így annak van. az iskolának. És, és ugye hát ez egy furcsa uh, látvány volt, ahogy stuttgart berlini tanárok flangáltak, ugye a kis paros, uh, Falucska utcáján. Stuttgart közelebb volt, mint Szexsard egyébként igen, kulturálisan legalábbis, én még, én még tíz évre rá is, amikor az akadémiai könyvtárban nem találtam egy könyvet, levonatoztam Gyönkre, és a bonni akkor éppen bonni lektor leemelte a polcáról, és adatta kölcsön. A De jazz... mert, más miatt is hoztad, nem csak a jazz miatt, ugye van, az a miatt is. Tanát. A jazz, jazz is egy poros kis faluban ismertem meg, Eszterrel pedig, aztán egy közös barátunk születésnapján találkoztunk, figyeltük egymást, még nem tavaly eljutottunk oda, hogy mondom, az egyébként Artisius díjas szövegíró Máci Ester felajánlotta, és hát beszéltünk róla, hogy mi lenne, ha én is szövegeket írnék ő neki, és hát az új Váci Eszter album bemutatója ezekkel az új dalokkal június 6-án lesz a Pesti Színházban, hogy odaengedett, hogy úgy mondjam, mm -hmm. tehát őt nem megmenteni kellett szövegügyileg, de odaengedett, és a szövegek jelentős részét én is írhattam, megjegyzem, előtte Juhász Anna vezetésével lesz egy, vagy moderálásával lesz egy beszélgetés is, mert ez nagyon érdekes volt, és Eszter ezt mindenképpen firtatni akarta, hogy mi a különbség verszöveg és dalszöveg között. Uh -huh. Én magam ugye ö, ö, kvázi tanultam ezt ö, részben őtőle, mert valóban nem nem szeretjük, sem ő, sem én kimondottan ockodunk a megzenésített versektől. Na, és nyilván a helyzet, akkor Lovasi andrás, mert itt egy kis pár és a dalat is hoztál a föltörténetet. Így van. Na, őt nem is másért hoztam, mert véleményem szerint mondjuk a, a 80 évek második felétől kezdődően majdnem mindenki szövegíróként hozzá kell, hogy viszonyuljon. Egy elképesztő nyelvzseni, ugyanakkor ő mondta azt teljes önkritikával, és ha elolvassuk az összegyűjtött dalszövegeit a, a lovasinak, igazat is adunk neki, hogy na hát azért ezek versként önállóan nem állják meg a helyüket. Ott kell, hogy mögötte legyen valami vagy a zene. És mi helyzet Tom Vétsen? Mindjárt a Black Wings című dal, még zárásképpen. Egy mondatot még erről a hát, Tom Vétsről, kérlek, Tom egy Wates, Tom Vétsz pedig, pedig az életnek a jó egy negyede, egy harmada minimum. Őt, őt azért hoztam, mert egyszerűen ugyanúgy, ahogy Leonard Cohen szöveggyártó, költő, egy zseniális figura, aki egyszerűen meghallom, és azt mondom, hogy édes istenem, milyen jó élni, ennyi. Na no. akkor milyen jó most meghallgatni együtt Tom Waits Black Wings című dalát a belső közlésben, úgyhogy következzék ez a gyönyörű dal. Say beneath his coat there are wings But some say they fear him Blackwing című dalával elérkeztünk a belső közlés mai adásának végéhez, ezt a zenét is vendégünk Mesterházi Balázs író választotta, akinek most külön köszönöm, hogy itt volt nálunk a készülő szövegéből felolvasott, és beavatott benne a minket a számára meghatározó zenékbe, és köszönjük szépen és további jó munkát és boldog életet! Na, nagyon szépen köszönöm. Én most megköszönöm a figyelmüket és búcsúzom a hangmérnök csorba leszló navében és további szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.